Noget, du ikke er læse, den der fem sider lange artikel på nettet. Noget, du heller ikke er læse, Herman Banks, ved vejen for at forstå, hvad der egentlig skete i det moderne gennembrud. Prøv at høre, det her program det er vejen til din opgave, din fremlæggelse og din eksamen. Mit navn er Markus Sæklund. Velkommen til Leksber. I dag skal vi tale om Boris Johnson. Det ved jeg at talt ikke meget om, men heldigvis har jeg lært mig med Ole Helmersen, lektor emeritus ved Copenhagen Business School. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationale eksperter. Hej Ole, og velkommen til. Tak for det. Nå, men Ole, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om Boris Johnson. Du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvem er Boris Johnson? Jamen, han er eller rettere sagt man nu han var en britisk politiker som spillede en, en, en fremtrædende rolle i britisk politik i hvert fald i en periode på omkring 20 år fra fra starten af nullerne og frem til, ja, frem til i, tidligere i til år. Ja. Han er et medlem af den, den britiske elite. Han har gået på den fine kostskole Eton College og Oxford University, en klassisk vej for fremtrædende konservative politikere. Da han var færdig med universitetet, arbejdede han nogle år som journalist i blandt andet Bruxelles med EU-stof og var ophavsmand til en frygtelig masse løgnehistorie i britiske aviser om, hvad EU var for noget. Nå. så blev han medlem af parlament i en periode, inden han så blev valgt i 2008 til overborgmester i London. Der sad han så i to gange fire år, det vil sige fra 2008 til 2016. Der blev han valgt, som sagt, som overborgmester i London. Det er i sig selv en præstation som konservativ politiker at blive valgt til den post øh, i London, som, jo er, som er en rød by, overvejende rød by. Der sad han så i otte år, så trak han, så, da han så var færdig med det, så vendte han tilbage til parlamentet og blev en af hovedarkitekterne bag øh, øh, øh, folkeafstemningskampagnen op til Brexit øh, i, i 2016, hvor han endte med at beslutte sig for at stemme nej at argumentere for, at Storbritannien skulle ud af EU. Og han var en af hovedkræfterne bag det nej simpelthen. Han var simpelthen hoved... Man kan måske tillade sig at sige, at han var hovedarkitekten, fordi han er en knalddygtig sælger af politiske budskaber øh, over for en bred øh, befolkning. Øh, han er så måske en mindre god politiker, men det er, en anden, det er en anden snak. Men han er en god showmester og en god showmand, og han kunne virkelig sælge sit budskab. Så en rigtig salgsmand, kan man næsten det kan kalde, man sige, ja. Jamen kan du så kort opsummere Boris Johnsons historie? Nu har du lidt været inde på det. Ja, altså som sagt, den der elite, elite opdragelse er kort om hans politiske karriere, som jeg, som jeg har sagt her. Hvis man så fokuserer på den sidste del af hans politiske karriere, så endte det jo så med, at han, man så må sige, vand. han var på den vindende side i forhold til, til, til, til Brexit, i forhold til udtrædet af EU. Og det var han givetvis med velberået hu, fordi han så, sin, han så sin mulighed for at få sin ambitioner om at blive premierminister bedst opfyldt hvis han valgte at gå ind for, at Storbritannien skulle ud af EU. Fordi så vidste han, at så ville David Cameron være nødt til at gå af, og så ville der blive et formandsvalg om posten til det konservative parti, og dermed premierministerposten. Den forsøgte han også at gå efter i 2016, da Cameron gik, men der, der vandt han ikke posten. Der var det en anden, der vandt og blev premierminister i tre år, fra 16 til 19 en dame, der hedder Theresa May. Da de, så, de konservative havde gjort livet så surt for hende, at hun til sidst tårvedet, trak sig fra embedet, så blev han ny premierminister, så han sad som premierminister fra 2019 til 2022 og var den premierminister, der endte med at trække Storbritannien ud af EU. Okay, så han er måske mest kendt for den, som der har trukket. Ham. Det, ja, øh, det er det der har ud. været, det er hans signaturpolitik, det var hans mål, og han blev han, det lykkedes ham at blive premierminister, der er en, en, en kendt historie om ham, som ikke kun er en historie, så et faktum. Da han gik i skole på Eton som en ung dreng, som en knæk på en til 12 år, der skrev han i et skole, en skolestil, at hans ambition det var at, at blive konge af verden. Og det blev han så, kan man sige. Lidt, øh, lidt sjov historie, for ja. det er jo simpelthen en mand, der har været igennem så mange forskellige poster, altså jobs, det man sige. Det man sige. Og, og også måske en person, der siden øh, var ung, øh, har haft en, øh, en stor ambition om at, øh, at regere. Ja, han har et meget, meget stort ego. Og det fik han også udfyldt, fordi han endte med at blive premierminister, Men han endte også med at ødelægge det fuldstændigt fra sig selv, fordi han ikke er politiker. Han er showman, og han er som bevidst om sin egen el elitære baggrund, at han mener, at han er hævet over andre mennesker, når det drejer sig om at overholde lov og regler og den slags. Og det er jo det, der endte med at få ham bragt til fald. Hvor er så det store vendepunkt ved Boris Johnson ifølge dig? Ja, altså det er, altså man kan sige, der er to i hvert fald, at han, det er lykkedes ham at få skabt Brexit, men det, men, men det næste vendepunkt det er så også der, den måde, det lykkedes ham at ødelægge det hele for sig selv, ved at han i forbindelse med coronaepidemien eller pandemien i Storbritannien, mm. der ø, lykkedes det ham at overtræde så mange ø, regler omkring ø, forsamlingsforbud og så videre i sin egen embedsbolig, fester med masservis af mennesker samlet og masservis af alkohol, sam, ø, indtag af alkohol, hvor han også deltog. Så, som, som endte med det, man nu kalder for gate, øh, der er blevet lavet nogle forskellige undersøgelser, og hvor han er blevet tvunget simpelthen, han er blevet simpelthen tvunget væk fra embedet af Partygate. Ikke af Partygate som sådan, men fordi hans egne øh, partifælder i regeringen til sidst fik nok af at høre ham lyve over for de her forskellige undersøgelseskommissioner, så de, så de, så de trak sig fra deres ministerposter, og så var han nødt til at gå i sommeren 2019, og så... Ja, så var han færdig. Og det lyder lidt, lidt skørt, men det store vendepunkt er simpelthen, det er Boris Johnson, der fester og overholder sine egne regler. Ja, det er det. Altså hans egen personlige adfærd og personlige moral hans egen tro på, at han kan tillade sig at overtræde de regler, som han har pålagt, pålagt den, den britiske befolkning. Der var en, en meget, meget hårdrammende forside på en britiske avis omkring det her tidspunkt, hvor der var et billede, på den ene side var der et billede af folk, der festede i Downing Street, og der var masser af flasker på bordet. På det andet billede, der sad dronning Elisabeth i sorg i kirken, i så over sin mand, som var død på det tidspunkt. Han døde ikke af corona, men han var død, hun, sad, hun sad og sørgede og var nødt til at sidde og sørge alene, fordi der var forsamlingsforbud. Og samtidig med, at hun sad, man så det billede af dronning, der sad der i sorg, så man et billede på samme vis af festaber i Downing Street nummer 10, som havde travlt med at fejre en eller anden kollega, der var holdt op. Og det er der, hvor at Boris Johnson bor, selvfølgelig? Der be, ja, det er der, de, ja, Downing Street 10, det er hans embedsbolig. Og det var sådan nogle ting, der tippede balancen til sidst for øh, hans egne konservative øh, partifælder, altså minister, de andre minister i regeringen, der træt, begyndte at trække sig og der først den første havde trukket sig, det var I, I, Rishi Sunak, den nuværende premierminister, han var finansminister på det tidspunkt, han gav bolden op og trak sig, og så kom der en, en flodbølge af andre ministerer, der trak sig i løbet af en dag eller to, og så var han færdig, og så var han trakke sig i, i juni 2022. Hvorfor er det så vigtigt at lære om Boris Johnson? Jeg synes, det er vigtigt at lære om Boris Johnson, fordi det er et eksempel på, hvordan, ja, hvordan politikere nogle gange... Øh, rækker så højt op efter stjernerne, at de, at, de, at de slipper jordforbindelsen, hvis man kan sige det på den måde. Ja, det er stjernenykker. Det er stjernenykker, og så har det også, øh, også noget specielt øh, om det, fordi han er, altså, i, i britisk politik, der er, der, der er rigtig, rigtig mange af den slags øh, politikere, ikke som gør de ting, som Johnson har gjort, men som kommer fra den her elite, som, som har en særlig opfattelse af deres egne øh, deres egne, man bruger nogle gange det engelske udtryk, title, men det vil sige deres egne øh, ret til at at gøre, hvad man, hvad man vil. Man, ligesom man, man er en del af eliten, og så kan man gøre, hvad man vil. Og han er bestemt ikke det første eksempel på politikere, der, der, har, der har udvist den form for adfærd, men han er den eneste trods alt, der, der er gået så langt, som han gik, og direkte har overtrådt loven. Ja, så han er, han er et godt eksempel på, at uh, when you aim for the stars, du falder altså også hurtigt ned. Du. Præcis. Højt og dybt at falde, kunne man også sige på dansk, ikke? Nemlig. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Boris Johnson? Øhm, jeg vil sige, at et, et, et eksempel det er, at Boris Johnson han er en blandt øh, efterhånden en hel række britiske premierminister, som er faldet til sidst på grund af Brexit. Og han er formentlig ikke den sidste. Nå, okay. Øhm, altså, det er både Theresa May, altså David Cameron, Theresa May... Liz Truss, som, var, som sad som premierminister i 49 dage, så var hun ud ude igen, Boris Johnson, og nu kan man også risikere, at det, sker, at det samme sker for Rigssonak, som er faldet grundlæggende på grund af uenigheder i det konservative parti over Brexit. Ja. Johnson kom et langt stykke vejen med det, han kunne mange ting, men til sidst, så blev det også for meget for ham, eller rettere sagt sagt, folk omkring ham. Ja. Og det andet vigtige, eller et andet vigtigt ting, det er, at det også viser, at der er en grænse for, hvor meget hvor langt populisme holder, fordi han er jo også en ærkepopulist, som jeg har sagt et par gange, tror jeg. Og hvad betyder populist? Han er showmester mere, end han er politiker, det vil sige, han går efter de nemme synspunkter, han går efter at prøve at tilfredsstille de, de, de, de, de nemme krav. Han går ikke ind og laver det, sådan det grundlæggende øh, rubrødspolitiske arbejde, som, som en politiker skal, hvis han skal tjene sin befolkning godt. Mm. Det kunne han slæbe stadig med et stykke vej, men til sidst så gik det ikke længere for ham. Så det, synes jeg, er en anden vigtig ting. Ja. Om, om, Boris, om Boris Johnson. Og en tredje ting? Og en tredje ting øh, ved, ved Boris Johnson er nok, at, øh, at han til sidst heller ikke kunne sige sig fri for at blive et offer for, for den almindelige politikerlede, der er i Storbritannien. Træthed over politikere, træthed over, fra side over at se politikere, der opfører sig, som det passer dem, uden at tage hensyn til den, den befolkning, de i virkeligheden er valgt til at tjene. Ja, jamen jeg har skrevet tre ting ned i hvert fald først så er han lidt en konsekvens af Brexit, og han er ikke den eneste konsekvens, der har været af Brexit. Ja. Så nummer to, det er, at øh, der er altså også en grænse for, hvor populistisk øh, du kan være. Mm. Og med populistisk, så mener man altså at det her med, at tilfredsstille de meget nemme krav, der er til politikere politiker, og ikke færdiggøre det rigtige arbejde. Ja. Og nummer tre, så, at, øh, så kunne han altså heller ikke undgå den lede, der lidt er ja. øh, rundt omkring i verden, men også i selvfølgelig ja. England. Jamen, er der noget, vi mangler at komme ind på, Ole? Nej, det tror jeg ikke. Altså, man kan sige, Boris Johnson han er jo, har, jo, han har jo vist sig tidligere at være sådan en slags, sådan en slags korkprop, der dukker op igen ved, ved, af vandet igen og igen, men det tror jeg ikke, han kommer til at gøre denne gang. Han har tidligere blevet dømt ude mange gange eller flere gange, og så er han alligevel dukket op igen. Det gør han ikke nu. Han har også trukket sig ud af parlamentet. Altså, efter han måtte træde tilbage som øh, partileder og premierminister, blev han siddende i parlamentet, men der, der sad han kun et år, fordi så var der endnu en undersøgelse på vej, som, endte med, som han frygtede kunne ende med, at han ville blive stemt ud af parlamentet. Øh, og det ville han ikke lide, så han trak sig selv. Så nu er han ude og en fugl og tjener en styrtende masse penge på at sælge rettighederne til sine kommende rendringer og på at skrive ligegyldige avisklummer i store britiske dagblader. Og vi snakker mange millioner på, han er blevet rigtig, rigtig rig på de her ting, efter han holdt op i politik. Tak, Ole, for at gøre mig klogere i hvert fald på Boris Johnson. Og tak for at hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Leks mig der, hvor du lytter til din podcast. Held og lykke med opgaven, du ude har i brug for mere info. Kan I gå ind på lex.dk der er Danmarks national leksikon, og læse flere artikler, skrevet af eksperter. Tak, fordi I lyttede med.